O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale, dramaturg și prozator, a fost un observator lucid și ironic al societății românești din vremea lui, un scriitor realist și moralizator, un excepțional creator de oameni și de viață. Comediile sale, O scrisoare pierdută, Dale carnavalului, O noapte furtunoasă și Conul Leonida față cu reacțiunea, ilustrează un spirit de observație necruțător pentru cunoașterea firii umane, de aceea personajele lui trăiesc în orice epocă prin vicii, impostură, ridicol și prostie. El folosește cu maestrie satira și sarcasmul pentru a ilustra moravurile societății românești și pentru a contura personaje dominate de o tară morală, reprezentativă pentru tipul și caracterul uman. Întrucât Caragiale a dat viață unor tipuri umane memorabile, unor tipologii unice în literatura română, Garabeti Brăileanu afirma că dramaturgul face concurență stării civile, iar Tudor Vianu considera că formula artistică a lui Caragiale este realismul tipic. Caragiale a avut intenția de a contribui la îndreptarea moravurilor sociale Fiind adeptul cugetării clasice ridendo castigat mores, adică râsul îndreaptă moravurile, ideea pe care o afirmă el însuși, convins fiind că nimic nu arde mai rău pe ticăloși decât râsul. În comediile sale, Ion Luca Caragiale rămâne fidel propriei concepții, conform cărea, cuvântul este cea mai sinceră exprimare a gândirii, riscul cel mai mare prin care se poate demasca prostia în cultura, demagogia și fariseismul. Niciodată gândirea nu are alt vrășmaș mai cumplit decât vorba. Când aceasta nu-i vorbă spusă și credincioasă, nimic nu arde pe ticăloși mai mult ca râsul. Comedia O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale s-a jucat cu un succes răsunător pe scena Teatrului Național din București la data de 13 noiembrie 1884. Tema O scrisoare pierdută este o comedie realistă de moravuri politice, ilustrând dorința de parvenirea burgheziei în timpul campaniei electorale pentru alegerea de deputați. Pe fondul agitației oamenilor politici aflați în campanie electorală se nasc conflicte între reprezentanții opoziției, Cațavencu și grupul de intelectuali independenți și membrii partidului de guvernământ, Ștefan Tipătescu, Zoe, Zaharia Trahanache, Farfuridi și Brânzovenescu, personaje ridicole puse în situații comice cu scopul de a satiriza moravurile politice ale vremii. Semnificația titlului O scrisoare pierdută ilustrează simetria clasică a piesei sintetizând totodată intriga subiectului. Prima scrisoare de amor trimisă de Tipătescu Zoiei este pierdută de acesta găsită de cetățeanul turmentat care o pierde pentru că i-o fură cațavencu, iar acesta o pierde la rândul lui și o găsește din nou cetățeanul turmentat care o înapoiază adrisantei, închizând astfel cercul. Cealaltă scrisorică de amor este a unei doamne din înalta societate bucureșteană către o persoană însemnată, da, becher, și găsită de dandanache în buzunarul paltonului acestuia, care-i fusese musafir. De data aceasta, scrisorica este pierdută definitiv de becherul bucureștean, care nu o mai primește înapoi pentru că mai trebuie și altă dată, în ambele situații, scrisoarea de amor este totodată și o armă politică, deoarece tocmai pentru că este pierdută de persoane influente în viața politică și găsită de oameni politici dornici de a parveni, devine obiectul de șantaj cel mai eficient și singura cale pentru a-și asigura victoria în alegeri. Piesa este structurată în patru acte, fiecare dintre ele fiind alcătuită din mai multe scene. Personajele piesei, numite de către autor Persoane, sunt menționate cu numele și statutul social pe care îl are fiecare în cadrul comediei. Perspectiva spațială este reală și deschisă, fiind precizate de către autor, iar timpul în care se petrec întâmplările este plasat la sfârșitul secolului al XIX-lea, în capitala unui județ de munte în zilele noastre. Relațiile temporale sunt în cea mai mare parte cronologice, adică prezentate în ordinea derulării evenimentelor iar în câteva situații perspectiva temporală este discontinuă, în care se remarcă alternanța temporală a întâmplărilor, prin flashback. Construcția și momentele subiectului Expozițiunea Acțiunea actului întâi se desfășoară în casa prefectului Ștefan Tipătescu. Decorul indică o anticameră în care se află gazda și Ghița pristanda polițaiul orașului. Prefectul județului citește indignat un articol din ziarul lui Nae Cațavencu Răgnetul Carpaților, în care este numit vampir. Servil, Ghița aprobă atitudinea de revoltă a prefectului. Eu vampir ai? Printr-un tic verbal, curat, pe care îl alătură comentariilor acestuia. Curat caragios, curat mișel, culminând cu o contradicție în termeni, curat murdar. Ghița îi relatează apoi prefectului misiunea pe care o avusese în noaptea precedentă aceea de a-i spiona pe inamicii politici trăgând cu urechea la ferestrele casei lui Nae Cațavencu. Cu acest prilej, Ghiță se plânge de precara situație financiară în care se zbate și prin intruziune narrativă îi povestește prefectului despre dificila profesie de polițai și despre familia lui numeroasă. Nouă copii și un venit mic, familie mare, renumerație mică după buget. Tipătescu îi reproșează cu simpatie și amuzament afacerea pe care pristanda o făcuse cu steagurile cumpărate pentru pavoazarea orașului în cinstea apropiatelor alegeri. Ghiță își însușise o sumă importantă deoarece din 44 de steaguri el achiziționase numai 14-15 bucăți. Ca să se dezvinovățească, polițaiul adună greșit și numără de mai multe ori aceleași steaguri. 2 la primărie, 18. 4 la școli, 24. Două la catedrala la Sfântul Nicolae. 30. Fiind silit să recunoască în final, încântat că a tras frumoșel condeiul. Intriga. Este relevantă pentru episodul realizat prin flashback și intruziune narrativă în care Ghiță Pristanda îi relatează prefectului tipătesc întâmplarea petrecută în seara precedentă. În casa lui Naie Cațavencu, șeful partidului independent aflat în opoziție, se adunaseră intelectualii, scălimea orașului, între care Ionescu, Popescu, Popa, Pripici, adică toată gașca în păr. Pristanda ascultă la fereastra acestuia și află un fapt ce va deveni hotărâtor pentru subiectul piesei. Cațavencu se afla în posesia unui document foarte important. El scoate o scrisorică din portofel și susține entuziasmat că vor vota pentru el în apropiatele alegeri toți cei aflați acum la putere. Polițaiul nu putuse afla despre ce fel de document era vorba pentru că închiseseră geamurile. Tipătescu nu se îngrijorează prea tare și se pregătește pentru a merge la Zaharia Trahanache. Rămas singur, Ghiță Pristanda meditează printr-un monolog la statutul de polițai aflat în slujba personală a celor de la putere și o citează pe nevastă sa, care îl învăța cum să se comporte cu șefii. Ghiță, ghiță, pupă-l și papă tot că nu crede la flămând Desfășurarea acțiunii Zaharia Trahanache, președintele partidului de guvernământ, filiala județului X, vine acasă la Tipătescu agitat și indignat de societatea coruptă și meschină, în care domină interesul și iar interesul. El citează admirativ dintr-o scrisoare a fiului său, student la București. Unde nu mai e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principiuri va să zică că nu le are. Enervat la culme, Trahanache îi relatează lui Tipătescu prin flashback că fusese chemat de Nae Cațavencu la redacția ziarului care îi arătase o scrisorică de amor a prefectului către Joițica, soția lui. Tipătescu se înfierbântă, fiind speriat în sine că relația amoroasă cu Zoie va fi făcută publică și amenință că o să-l distrugă pe Cațavencu. Comicul de situație Comicul de situație al acestei scene este monumental. Deoarece Trahanache este cel care îl consolează pe Tipătescu, susținând că scrisoarea este o plastografie, adică un fals. Deși amplifică el cu subînțeles spaima prefectului, scrisul seamănă atât de bine încât să zici și tu că e a ta, dar să juri nu altceva, să juri. Trahanache redă din memorie textul scrisorii, adăugând aluziv și explicațiile împrejurărilor concrete, precise, identificând exact momentul întâlnirii amoroase dintre cei doi. Scumpa mea Zoe, venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire, întrunirea de-alaltă seară. Eu, adică tu, trebuie să stau acasă, pentru că aștept de pești de la București, la care trebuie să răspuns pe dată. Poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă aștepta prin urmare și vin o tu, adică nevastă mea joițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca întotdeauna și te sărută de o mie de ori, fănică. Naie Cațavencu îl amenințase că va publica scrisoarea în ziarul Răgnetul Carpaților, al cărui proprietar era și va afișa originalul în cercevea ca să vaze oricine o pofti. Tipătescu este turbat de mânie spre dezamăgirea lui Trahanache, care crede că acesta n-are cumpăt, deoarece un om politic ar trebui să știe să se stăpânească și să nu-și dezvăluie sentimentele, mai ales când e vorba de adversarii politici. Nu face pentru un prefect. Zoe este la rândul ei disperată și foarte înspăimântată de consecințele publicării scrisorii de către Cațavencu, chiar dacă bărbatul ei nu credea că e adevărată. Fusese și ea chemată la redacția ziarului și Cațavencu îi promisese că îi va înapoia scrisoarea dacă îi va asigura alegerea în funcția de deputat. De aceea, femeia îl trimisese pe pristanda să cumpere cu orice preț scrisoarea de la Nae Cațavencu. Brânzovenescu și Farfuridi, doi membrii marcanți ai partidului de guvernământ, consideră că este ceva necurat în vizitele pe care Trahanache, Zoe și Ghiță le fac de azi dimineață inamicului lor politic, Nae cața și arată prefectului un fluturaș tipărit prin care se anunța ca sigură alegerea lui Cațavencu în funcția de deputat. Cei doi îi bănuiesc pe și partidului de trădare. Fiind de altfel de acord cu această atitudine, dar ar dori să participe și ei. Trădare să fie dacă o ceri interesele partidului, dar să o știm și noi. Cetățeanul turmentat sosește și el acasă la Tipătescu pentru a-i înapoia scrisoarea pe care o găsise pe stradă și care era adresată de el Coanei Joițica, dar constată amuzant că i-o furase vencu. Pe când el citea scrisoarea din curiozitate sub un felinar, fusese surprins de domnul Nae, care recunoscuse scrisul prefectului și care îl invitase la o țuică. Apoi, dai cu bere, dai cu vin, dai cu vin, dai cu bere, până se îmbătase și adormise. standai comunică lui Tipătescu și Zoe că Naie Cațavencu ceru schimbul scrisorii ori o mie de poli, ori mandatul de deputat. Trahanache descoperise o poliță falsificată de Cațavencu, prin care acesta își însușise ilegal banii fundației și cu care intenționează să-l șantajeze la rândul său. Acțiunea actului al doilea se petrece în aceeași anticameră a lui Tipătescu, unde Trahanache, Farfuridi și Brânzovenescu cercetează listele electorale și calculează voturile pe care le vor obține în apropiatele alegeri. Ei însemnează cu roșu numele alegătorilor care votează cu partidul lor, iar cu albastru pe ceilalți, știind toate detaliile privitoare la situația actuală a averii fiecăruia. Statutul de alegător este dat de proprietățile sau de posesiunile pe care le avea cetățeanul, fiind și singurul criteriu care îi dădea sau nu drept de vot. Farfuridii recurge chiar la șantaj pentru electorii care au procese pe rol, deoarece, în calitate de avocat, el poate aranja câștigarea sau pierderea procesului, punând condiția ca aceștia să voteze cu partidul lor. Ticul verbal al lui Trahanache, ai puțin tică răbdare, Exprimă reacția acestuia în orice situație, inclusiv atunci când Farfuridi îl acuză că trădează interesele partidului. El apără integritatea morală a lui Tipătescu, pe care îl consideră om de nădejde, loial partidului, ba mai mult că a făcut servicii partidului, județului, țării și mie, ca amic, mi-a făcut și îmi face servicii, da. Acuzându-i că nu se pricep la politică, Trahanache le reamintește că numele candidatului pentru postul de deputat nu a fost comunicat încă de la centru, dar trebuie să vie din moment în moment, pe sârmă, prin telegraf. Farfuridii și Brânzovenescu rămân impresionați de personalitatea puternică a lui Neica Zaharia, dar, înfricoșați de o eventuală trădare, se hotărăsc să trimită o telegramă la București. La Comitetul Central, la Minister, la Gazete prin care se informeze despre prefectul trădător, dar pe care se tem să o semneze. Trebuie să ai curaj ca mine, trebuie să o iscalești, o dăm anonimă! Printr-un monolog, pristandar relatează publicului, prin flashback, cum îi percheziționase casa lui Cațavencu, prin toate șoarele, cum acesta protestase în numele Constituției că îi se violează domiciliul și cum ghiță îi răspunsese prompt, curat violare de domiciliu, da, umflați-l! după care îl arestase având ordin verbal de la Conul Fănică, deși scrisoarea nu era de găsit. Zoie Trahanache este enervată la culme pentru arestarea lui Cațavencu, mai ales că citise o știre publicată în gazeta Răgnetul Carpaților, prin care cititorii erau anunțați că în numărul de a doua zi se va reproduce o interesantă scrisoare sentimentală, ceea ce înseamnă că degeaba îl arestaseră pe Cățavencu, întrucât oamenii lui îi guițau ordinele și le duceau la îndeplinire. Tipătescu este îngrijorat odată în plus, deoarece găsise la telegraf anonima pe care o trimiseseră Farfuridi și Brânzovenescu și o oprise, dar dacă mai erau și altele. Zoe propune ca soluție alegerea lui Cațavencu pentru funcția de deputat, fiind singura cale prin care pot căpăta înapoi prețioasa scrisoare. Pentru a-l convinge pe Fănică să-i dea voturile lui Cațavencu, ea recurge la toate tertipurile feminine. Plânge, leșină, apoi devine energică, amenințătoare, este hotărâtă să facă orice pentru a recupera scrisoarea, mergând până la decizia, îl sprijin eu, îl aleg eu, deși femeile nu aveau atunci drept de vot. Ea se baza însă pe influența hotărâtoare pe care o avea asupra soțului său, care era președintele partidului în județul respectiv. Cața este adus din arest în casa prefectului pentru a negocia înapoierea scrisorii și, printr-un monolog care ilustrează parvenitismul personajului. Cațavencu își exprimă deviza după care se conduce în viață. Scopul scuză mijloacele, pe care, incult fiind, i-o atribuie nemuritorului Gambeta, un politic francez din acea vreme pe când sloganul respectiv aparține lui Machiavelli, exprimat în cartea Principele. Discuția dintre Cațavenco și Tipătescu degenerează în scandal, deoarece avocatul nu vrea să înapoieze scrisoarea decât în schimbul postului de deputat, deși prefectul îi oferise diferite funcții. Vreau mandatul de deputat, nimic altceva, nimic nimic. Cățavencu își susține șantajul cu hotărâre, conflictul politic devine violent, tipătescu se repede turbat la el cu un baston. Iar acesta începe să răgnească. Ajutor, săriți, mă omoară vampirul, prefectul asasin, ajutor! Zoe temperează situația conflictuală și cu un calm aparent, îi promite lui Cățavencu mandatul de deputat în schimbul scrisorii. Eu te aleg, eu și cu bărbatul meu, mie să-mi dai scrisoarea! Tipătescu cedează și el și promite că poi mâine ești deputat. Cetățeanul turmentat revine în casa prefectului, insistând să-i se răspundă la întrebarea Eu cu cine votez? Prefectul îl îndeamnă sarcastic să-i dea votul lui onorabil domn Cațavencu pentru un așa legător mai bun nici că se putea. Farfuridi și Brânzovenescu, găsindu-l pe Cațavencu în casa prefectului, Amenință că vor demasca trădarea la ziar, la București, la Comitetul Electoral Central, pe când Cațavencu, în entuziasmul promisiunilor, îi aduce un elogiu ridicol lui Tipătescu. Prefectul cel mai onest, cel mai integru, cel mai credincios, uitând cu desăvârșire că îi spusese până nu demult, Vampir și prefectul asasin! Ghita Pristanda aduce o depeșă fefe urgentă, sosită prin telegraf, în care prefectul este anunțat că trebuie să aleagă pentru postul de deputat pe domnul Agamemnon Dandanache. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o altă și ultimă chestiune de încredere. Toți cei prezenți rămân încremeniți. Zoie și Cațavencu se revoltă, găsind ca unică soluție să pornească lupta contra guvernului. Punctul culminant Acțiunea actului al treilea se petrece în sala cea mare a primăriei, unde Zaharia Trahanache prezidează ultima adunare electorală de dinainte a alegerilor și la care sunt prezenți alegători, cetățeni și public. Zoie și Tipotescu încearcă să-l convingă pe Trahanache să anunțe candidatura lui Cațavencu, dar acesta descoperise polița falsificată prin care Vencu își însușise 5.000 de lei de la societatea Aurora Economică Română, pe care o conducea. În acest fel, ei răspund șantajului cu șantaj și hotărăsc ca Trahanache să anunțe candidatura lui Agamiță Dandanache. Farfuridi rostește de la tribună discursul electoral, dar este mereu întrerupt de către opoziție, cu fluierături și cu tot felul de comentarii ironice. Latitudinea ideilor prezentate determină auditoriul să vocifereze. Discursul lui Farfuridii fiind penibil și incoerent, confuz și agramat, ilustrând un comic de limbaj monumental, fapt ce reiese din nonsensul și ridicolul, care ilustrează imbecilitatea personajului, incapacitatea lui intelectuală, culminând cu memorabila contradicție între termeni. Din două una, dați-mi voie, ori să se revizuiască, primesc, dar atunci să nu se schimbe nimica, or să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis, conflictul dintre opoziție și membrii partidului de guvernământ se amplifică prin dialogul agitat dintre cele două grupuri reprezentate de Cata Vencu, și respectiv de Farfuridi. Cata Vencu rostește cu enfază fraze aberante și demagogice confundând din nou maximele unor personalități celebre. În cultura sa reieșind din comicul de limbaj, el spune oneste bibere în loc de oneste vivere, expresie care s-ar traduce să bei cinstit și nu să trăiești cinstit așa cum este aforismul latin. Discursul lui Nae Cațavencu în calitate de candidat din partea opoziției este fals emoționant, lacrimogen și demagogic, Frazele pline de enfază sunt sforăitoare, patetice, ipocrite și fără sens. Industria română e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara asta. Candidatul anunță înființarea societății enciclopedice cooperative, Aurora Economică Română, a cărei abreviere AER este sugestivă pentru statutul de societate fantomă. Trahanache anunță drept candidat pe domnul Agamiță Dandanache. În sală se iscă o încăierare cu strigăte, huiduiel și fluierături între reprezentanții celor două grupuri politice, peste care Cața Vencu răgnește din toate puterile, încercând să facă publică relația amoroasă dintre prefect și Zoe Trahanache și aducând ca dovadă o scrisorică de amor. În învălmășeala creată, Cațavencu își pierde pălăria și odată cu ea scris Rica de amor, care fusese pusă în căptușeală, de aceea nu reușise nimeni să o găsească. Acțiunea actului al patrulea se petrece în grădina casei lui Trahanache, în ziua alegerilor. Zoie și Tipătescu sunt foarte agitați și îngrijorați pentru că naie Cațavencu dispăruse de două zile și ei se temeau că puneau la cale un plan diabolic pentru a face publică scrisoarea de amor și a-i distruge. Prefectul este preocupat și de primirea pe care trebuie să-i o facă lui agamiță Dandanache, care vine însoțit protocolar de Zaharia Trahanache. Dandanache vorbește peltic și sâsăit. Deși face cunoștință cu toți trei, îi confundă tot timpul, referindu-se mereu la Zoe ca la nevasta prefectului, fiind incapabil să țină minte cine este fiecare dintre ei. Trahanache îl asigură pe agamiță de câștigare alegerilor, deși acestea nu se finalizaseră, iar lui Dan Danache îi se pare firesc să ocupe postul de deputat, considerând că are merite politice deosebite, argumentând ridicol. Eu, care cu familia mea de la 48 în camera? Amețit de drum, agamiță le relatează lui Tipătescu și Zoiei împrejurarea prin care ajunsese candidat în județul lor după ce mai întâi fusese respins de comitetul central pentru că nu era marcant. Dan Danache povestește cum, într-o seară, cineva, persoană însemnată, da, becher, jucase cărți acasă la el și își uitase paltonul. Căutându-l în buzunare, găsise o scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten. Nu spui ține, persoană importantă, persoană însemnată. Dan Danache îl șantajase pe becher, cu scrisoarea găsită amenințându că dacă nu-i asigură alegerea în camera deputaților, o să o publice în ziarul de scandal Războiul. Zoe și Tipătescu sunt înmărmuriți de asemănarea situațiilor și de faptul că Danda Nache nu înapoiază scrisoarea, ci o păstrează, pentru că mai trebuie și altă dată. La caz, iar pac, la Războiul. Tipătescu monologuează siderat și cu ironie amară despre ticăloșia lui Dan Danache și se gândește că ar trebui să-i ceară iertare lui Cațavencu, deoarece agamiță este un șantajist mult mai perfid, păstrând scrisoarea de amor, fiind totodată și foarte mândru pentru ideea pe care o avusese ca să fie ales. Apare Cațavencu, umil și spășit pentru a-i mărturisi Zoei că pierduse scrisoarea în încăierarea de la întrunirea electorală când cineva i-a zmulț pălăria, iar scrisoarea se afla în căptușeala acesteia. Tocmai atunci vine cetățeanul turmentat, care are pe cap pălăria lui Cațavencu și aduce Zoe scrisoarea mult așteptată, dorind în schimb răspunsul la întrebarea «Eu pentru cine votez?» Zoe îl roagă pe Cățavencu să scrie pe buletinul de vot al cetățeanului numele lui Dan Dandanache. Apoi îi cere să conducă banchetul popular în cinstea alegerii acestuia, consolându că asta nu-i cea din urmă cameră. Iar Cațavencu acceptă totul cu